Capitolul 14. Cultul Îngerilor și al Sfinților 11 Cultul Îngerilor și al Sfinților s-a dezvoltat în perioada a doua a creștinismului, în din secolul al V-lea, când Sfinții și Îngerii au fost împărțiți pe categorii. În cinstea Sfinților se clădeau lăcașuri de închinare, așezând la temelia altarului din presupusele moaște ale lor. Acest obicei a devenit așa de frecvent încât aproape nu se mai sfințeau biserici fără moaște. Paranteză Iusebiu Popovic, Istoria Bisericii Universale, volumul 1 și 2 La locurile considerate sfinte, pentru motivul că acolo au trăit și și-au desfășurat activitatea anumite persoane sfinte, precum și la mormintele și moștele lor, au început încă de timpuriu să se facă diferite călătorii de închinare. Împotriva acestor practici s-au ridicat mulți bărbați credincioși de pe vremea aceea, văzând că adevărul este tot mai uitat și minciuna devenea tot mai stăpână. Așa a fost Sfântul Grigorie de Nisa. Paranteză Farar, Viața și opera Sfinților Părinți, vol. 2 Istoricul Eusebiu Popovici spune «Cultul Sfinților va fi fost la mulți păgâni care au îmbrățișat creștinismul, o compensare binevenită pentru cultul ce l aduceau înainte eroilor, încheia citatul Eusebiu Popovici, Istoria Bisericii Universale, volumul 2. Cultul martirilor își are rădăcina în epoca persecuțiilor, Istoria Bisericii Universale, volumul 1. Din pricina atitudinilor în fața morții, au ajuns să fie venerați. Istoria Bisericii Universale, volumul 1. Un istoric ortodox susține: Prin aceasta, martirul dobândește merite deosebite înaintea lui Dumnezeu. Murind pentru Hristos, martirul era un sfânt. Sângele vărsat șterge toate păcatele. El este un botez, botez al sângelui, care ține loc de botez la cate humeni. Martirii nu vor fi judecați. Creștinii le-au adresat rugăciuni spre a se ruga la rândul lor lui Dumnezeu pentru ei. Încheia citatul, Istoria Bisericii Universale, volumul 1 Suferința este crucea pe care trebuie să o poarte orice creștin. Unii au harul de a purta o cruce mai grea, alții mai ușoară. Nu greutatea crucii te face meritos în fața lui Dumnezeu, ci meritele lui Hristos. De multe ori e mai ușor să mori o singură dată pentru Hristos decât să trăiești și să mori în fiecare zi pentru El. Fără a știrbi câtuși de puțin din cinstea cuvenită martirilor, noi apărăm adevărul Evangheliei știrbit prin închinarea la sfinți. Într-un înțeles, toți membrii Bisericii lui Hristos sunt martiri pentru că ei poartă în fiecare zi în trupul lor omorârea Domnului Hristos. 2 Corinteni 4,10 Începând cu secolul al IV-lea și oasele sfinților se venerau, ajungându-se între timp ca orice mormân necunoscut să fie socotit mormân de martir. Cu această ocazie să-i comerțul cu oase, cu lemn sfințit și alte lucruri asemănătoare pe care se câștigau mulți bani. Paranteză, Sfântul Chiril al Ierusalimului, Catehezele Volumul 1, Eusebiu Popovici Istoria Bisericii Universale Volumul 2. Ioan Damaschin în Dogmatica sa scrie Stăpânul Hristos ne-a dat ca izvoare mântuitoare moaștele sfinților. Încheia citatul Dogmatica Prin sfintele moaște demonii sunt puși pe fugă, bolile sunt alungate, bolnavii se vindecă, orbii văd, leproșii se curăță, ispitele și supărările se risipesc și se pogoară toată darea cea bună, de la Părintele Luminilor, peste cei care cer cu credință neîndoielnic acestea. Biserica a osândit la sinodul al 7-lea ecumenic de la Nicea, pe cei care înlătură cinstirea relicvelor martirilor, încheia citatul, paranteză teologia dogmatică și simbolică, volumul 2, București, 1958. Ce viclean mare este diavolul! Omului îi convenea să cumpere o bucată de os sau de lemn, crezând că acestea lapără de duhuri rele sau va fi ajutat în câștig, ca după aceea să trăiască mai departe o viață fără Dumnezeu și fără cuvântului. Diacon profesor Emilian Cornicescu. Trupurile sfinților cu voia lui Dumnezeu nu mai sunt supuse procesului general al putrezirii. Cultul sfințelor moște este o formă a exprimării cinstirii sfinților în Biserica Ortodoxă, studii teologice 1987, texte din Vechiul Testament greșit interpretate. Tot în secolul IV-lea și al V-lea s-a evit credința că sfinții care au murit sunt mijlocitori pentru cei vii înaintea lui Dumnezeu. Paranteză Suciu, Teologia Dogmatică Specială, volumul 1. Sfântul Ioan Gură de Aur scrie când trebuie să ne rugăm de oameni, suntem mai întâi nevoiți să ne întâlnim cu portari, să ne rugăm de trântori și de lingușitori și să facem mult drum. La Dumnezeu nu e așa, și de El poți să te rogi fără mijlocitori. <hânt> Încheia citatul, Predica 4 despre pocăință. Rugăciunea către Sfință a început să se practice tot mai mult, așa încât s-au formulat rugăciuni speciale pentru diferite ocazii. Cel mai vechi acatist datează de la sfârșitul secolului al IV-lea, compus de Patriarhul Sergie al Constantinopolului, paranteză, Patriarhul Justinian Marina, învățătura de credință creștină ortodoxă. Sfântul Chiril al Ierusalimului zice Tu însă închină-te unui Dumnezeu atotputernicul, Tatăl Domnului Isus Hristos. Fugi de erezie, încheia citatul din Cateheza 8. Sfântul Ioan de Aur, cinstirea sfinților constă în imitarea lor, încheia citatul. Consiliul Tridentin, secolul al XVI-lea, a întărit această învățătură spunând Sfinții care împărtășesc împreună cu Hristos, se roagă lui Dumnezeu pentru oameni că e un lucru bun și folositor a-i chema în ajutor rugându-i, încheia citatul, Suciu, Teologia Dogmatică Specială, volumonul. Să nu ne mirăm dacă în Sfânta Scriptură nu vom găsi mărturisiri explicite despre adevărul acesta. A. Pentru că Sfânta Scriptură nu s-a scris în formă de carte didactică sistematică. B. Pentru că Sfinții pe care îi venerăm astăzi atunci nu erau. Încheia citatul Suciu Teologia Dogmatică Specială, volumul 1. Origen, marele învățător creștin care a trăit în secolul al III-lea scrie... Cel sus, socotește că și noi adorăm pe câte unul care a fost dat morții, sau pe câte un prizonier de război, cum fac geții care cinstesc pe Zamolxis, cei din Cilicia pe Mopsos, cei din Acarnania pe Amphiloch. Noi vom dovedi că această comparație nu are niciun temei. Popoarele amintite au înălțat temple și statui celor pomeniți. Noi însă refuzăm să aducem divinității o asemenea cinstire potrivită numai demonilor legați, nu știu cum, de un loc pe care fie că l a ocupat, fie că îl prin ceremonii religioase sau prin vrăjitorii. În schimb, nu ne putem minuna de ajuns în fața lui Isus, care ne-a înălțat de la ce cade sub simțuri, care sunt numai stricăcioase, ci condamnate să se descompună și ne-a îndreptat gândurile spre a cinsti pe Dumnezeu, stăpânul tuturor, pe o cale dreaptă, prin rugăciunile pe care îi le aducem, prin Cel care este mijlocitor, între natura celui nenăscut și între lumea tuturor celor create, care ne aduce binefacerile Tatălui, ducându-ne, sub forma marelui preot, rugăciunile îndreptate spre Dumnezeu, Stăpânul tuturor. Încheia citatul, paranteză, Contra lui Cel Sus Biserica, atât cea catolică cât și cea ortodoxă, canonizează sfinți până în ziua de astăzi, la care apoi se roagă. Iosif, bărbatul Mariei, a fost declarat ca sfânt în anul 1870 la sinodul de la Vatican, paranteză istoria Bisericii Universale, volumul 2, iar Biserica Ortodoxă a canonizat sfinți în anul 1953, paranteză, și Ștefan cel Mare a fost canonizat de Biserica Ortodoxă, Ștefan cel Mare și Sfânt, iar în aprilie 2007, ziarele și posturile de radio comunicau canonizarea Sfântului Pahomie. Această învățătură se contrazice prin ea însăși. Sfântul Ioan Damaschin spune că un înger nu poate să lucreze în același timp în diferite locuri, paranteză dogmatică, pentru că numai Dumnezeu este omniprezent, paranteză prezent pretutindeni. Dacă un înger nu poate fi pretutindeni, cu atât mai mult omul nu poate fi pretutindeni și atunci se pune întrebarea, dacă se roagă cineva Sfântului Nicolae la București și în același timp altcineva se roagă tot Sfântului Nicolae la Moscova, pe cine ascultă Sfântul Nicolae? Ziua de 9 martie este cunoscută ca, consacrată ca ziua Sfinților, sărbătoarea mucenicilor sau a brândușilor, cum este numită în unele zone, și este închinată de Biserica Ortodoxă comemorării celor 40 de martiri din Sevasta, ce s-au jertfit pentru triumful credinței creștine. Această sărbătoare creștină s-a suprapus însă peste vechea sărbătoare a echinocțiului de primăvară. De aceea, în structura tradițiilor sărbătorii de la 9 martie, se regăsesc multe obiceiuri și credințe precreștine, legate de începutul anului nou de primăvară ca și de cultul morților. Este o dovadă în plus, cum de fapt remarcă și Mircea Eliade, că biserica creștină n-a distrus vechile simboluri, ci le-a integrat în noua credință. Astfel, în mitologia populară cei 40 de mucenici apar ca protectorii ai omului, ai vegetației și agriculturii, Întocmai tocmai ca divinitățile din religiile naturiste sau din cultele agrare. Se spune că ei alungă iarna, bătând cu ciubotele în pământ. Pentru a le capta bunăvoința, li se aduc ofrande. 40 de colaci copți în cuptor, paranteză numiți mucenici, sfinți, bradoși sau boboneți, sugerând silueta umană. În sudul țării, în Muntenia și Oltenia, mucenici au forma cifrei opt, și se prepară prin fierbere. Aceștia se împart nu numai pentru cei 40 de sfinți, ci și pentru morții familiei. De altfel, ziua de 9 martie este numită în unele zone ale țării Moșii cei curați sau Moșii de păresemii, ceea ce indică în mod cert că la origine ea a fost o sărbătoare consacrată cultului strămoșilor. De fapt, în tradiția populară, multe din sărbătorile morților sunt plasate în perioadele de cumpănă ale anului. În cazul de față, la echinoțiu de primăvară, paranteză în forma veche a calendarului Iulian, când se credea că spiritele strămoșilor vin pe pământ. Focurile care se aprind la această sărbătoare sunt în parte destinate morților. Dar în tradiția populară ziua de 9 martie continuă să reprezinte prin multe obiceiuri, paranteză ritualul focurilor menit a atrage duhul blând al primăverii, lustrațiile prin apă și foc, inaugurarea simbolică a unor activități umane, practici, divinatorii, etc., o sărbătoare a reînvierii naturii, a regenerării anului la început de primăvară. Paranteză mucenicii în tradiția populară România liberă 1993 Interesantă este părerea lui Vasile cel Mare față de cei 40 de mucenici. Aceștia, zice el, sunt cei care părăsind țara noastră ne oferă scăpare ca niște turnuri în contra năvălirilor inamice. Încheia citatul Suciu, Teologia Dogmatică Specială, volumul 1. Ca și cum sfinții din cer. N-ar avea de făcut decât să se ocupe de politică și că Dumnezeu ar prefera un popor mai mult decât pe altul. Toți oamenii sunt ieșiți dintr-un singur om și Dumnezeu este Dumnezeul tuturor. Faptele cu 17,26 Nu există un popor de neprihăniți, ci neprihăniți sunt în fiecare popor. Dumnezeu este totdeauna de partea celor neprihăniți în noul așezământ el nu se ocupă cu afaceri politice așa cum se ocupa odinioară cu Israelul pământesc Israelul duhovnicesc care cetate în cer iar pe pământ este străin și călător paranteză vezi Filipen 3 cu 20 Evrei 13 cu 14 1 Petru 1 cu 1 teza pe care o susține însăși Vasile cel Mare este falsă din punctul de vedere al noului testament Dispariția subită a muceniciei în biserică a fost curând socotită ca un eveniment care putea avea în existența ulterioară a bisericii, ridicată la situația de Biserică Imperiului, consecințe pustiitoare în înțelesul unei dispariții a adâncimii credinței. Prin avântul monahismului începător în pustia Egiptului, se voia să se mențină în continuare în biserică ceea ce poate fi numită puterea de viață dătătoare a muceniciei se căutare retragerea din lume în asprimea nelimitată a unei vieți ascetice. Încheia citatul. Alt mișloc pentru păstrarea credinței și pentru misiune, biserica împreună cu împăratul și-au propus în cultului. În privința aceasta cităm pericolele implicate în pacea constantiniană pentru biserică au fost recunoscute în mod clar sub Iustinian, și de aceea s-a încercat acum în primul rând de către biserică să fie înlăturate prin noile idealuri monahale năzuite de mulți. Prima mărturie externă și cu totul vizibilă pentru biserica ridicată din noaptea persecuției în lumina păcii seculare sunt marile clădiri înălțate, începând cu Constantin în toate părțile Imperiului. Cuvinte subliniate sunt marile clădiri înălțate. În aceste clădiri se țineau atât adunările creștinilor, cât mai ales sărbătorile liturgice. Privind clădirile ridicate în acest timp, despre care Eusebiu dă multe informații, se vede în ce mod faptul venirii lui Dumnezeu în lume, crezut și lăudat de creștinism ca o cotitură a timpului, și-a aflat forma lui mărturisitoare exterioară. Cuvinte subliniate și-a aflat forma lui mărturisitoare exterioară. Pereții, paranteză clădirilor, erau împodobiți spre sfârșitul secolului IV cu mozaicuri. Prin culorile luminoase ale pietricelelor mozaicului, întrebuințate cu cruțare, chipurile apăreau în solemnitate liniștită cu un aer imperial din care iradia o certitudine interioară. Încheia citatul din Nissen, Începuturile pictorii bizantine, București 1975. Tot ce s-a creat prețios înainte de nașterea Domnului nu este străin creștinismului, iar autorii respectivelor valori erau un fel de creștini înainte de creștinism. S-a ajuns din bună vreme la împroprietărirea de către creștinism, a tezaurului culturii și spiritualității antichității, la introducerea reprezentanților ei de frunte în panteonul, în ghilimele, bisericii. Începutul odată pus a continuat până la consacrarea în ghilimele lui Horner, Platon, Socrate, Aristotel, Pitagora, Aristotel, Plutarc, Tucidide, Euripide, Sofocle, Hipocrate și urmașul său Galen, Filon, Sibilele, Vergiliu, etc. Vorbind de consacrarea în reprezentanților de frunte ai spiritualității Antichității, nu folosim o simplă figură de stil, că cei au fost realmente canonizați în ghilimele și supuși cinstirii prin zugrăvire pe pereții locașurilor sfinte. Găsim astfel numeroase biserici și mănăstiri ale creștinătății răsăritene și apusene, având pictate pe pereții interior sau exteriori chipurile înțelepților elinilor. Enumerăm câteva din multele biserici și mănăstiri pe ai căror pereți se află zugrăviți acești reprezentanți ai spiritualități antice. Mănăstirea Lavra din Muntele Atos cu zugrăveală datată 1535-1536. Catedrala Blagoveșcenski din Kremlin, Moscova cu freșce datate 1564. Biserica din Arbănești lângă Târnova, Bulgaria, zidită în 1627 Mănăstirea Voroneț, județul Suceava, zidită la 1488 de Ștefan cel Mare. Mănăstirea Sucevița, județul Suceava, clădită la 1580. Mănăstirea Vatra Moldoviței, mănăstirea Humorului, biserica mănăstirii Cetățuia din Iași, biserica Cusfință în mele din București, zidită în 1729, biserica satului Chicioara din comuna Păușești-Măglași, județul Vâlcea, datat 1780 și altele. Încheia citatul, paranteză Nicolae Cornianu, teolog ortodox, mitropolitul Banatului, îndrumător bisericesc misionar și patriotic, Oradia, 1984, articolul creștinism și cultură în antichitate. Unii teologi ortodoxi și catolici, Vorbind despre vechii filozofi greci, Socrate, Platon, Aristotel și alții spun că au fost creștini în ghilimele înainte de creștinism. Ei au fost ocotiți ca sfinți în ghilimele, canonizați în ghilimele, supuși cinstirii prin zugrăvire pe pereții locașurilor sfinte, paranteză mănăstiri și biserici, pentru ca credincioșii să învețe privind chipurile pictate, paranteză ortodoxia 1986. Asterie a la masei scrie, noi nu ne închinăm oamenilor, dar admirăm pe cei care s-au închinat cum trebuie lui Dumnezeu, încheiat citatul din Omilii și Predici.